Batalion de marș Pista 14 La mine cei îngușe și în căpușe. Ieri, de pildă, am deferit curții marțiale, un plutonier vinovat de sustragerea unor bunuri aparținând statului. Își frecă satisfăcut bărbia ascuțită. Niciun fel de milă. Sper ca tribunalul să facă din acest caz un exemplu pentru toți amatorii de ciuperi. Pedeapsa capitală ar fi binevenită. Îți promit, dragășilor, că voi veghea personal ca individul acesta dezgustător care și-a însușit din bunurile destinate eroilor noștri de pe front, să fie spânzurat. Acum câteva zile, unul din subordonații mei a revenit din permisie cu trei zile întârziere, inadmisibil. Serviciul e serviciu mai presus de orice, e însă și viața mea. Voi face din acest caz un exemplu răsunător. L-am dat pe mâna jandarmeriei și conform articolului 1133, paragraful 9, pot cere pedepsa capitală pentru tentativă de dezertare. Unde am ajunge dacă asemenea fapte s-ar permanentiza? Regimente întregi și-ar pune coada pe spinare. Ai 2000 de ori dreptate, scumpe coleg. După părerea mea, codul militar de justiție e mult prea indulgent. De câte ori nu asistăm la acomutarea unui pedepse cu moartea perfect justificată într-o viață de trândăvie, fie în închisoare, fie într-un batalion disciplinar. În serviciul meu, grațierile sunt rarisime, afirmă von Grabach. În momentul de față de pildă, avem un caz de insubordonare și refuz de executare a ordinelor. E vorba de un tânăr capitan dintr-o excelentă familie, de altfel cu multiple relații. E bine, deși cazul va fi judecat abia peste trei săptămâni, am și dat ordin ca pe fișetul lui să fie aplicate sigiliile roșii. Înainte de a se da sentința, se generalul de intendență. O facem adesea. Verdictele curții marțiale sunt rostite în sensul sugerat de noi și acest băiețandru va fi executat cu toate relațiile lui suspuse. Nimeni, dar absolut nimeni, și asta țin soreții generale și rol nu mă poate influența. Doar Führerul și poate Heinrich Himmler, Însă aceștia doi, te asigur, nu sunt pentru reducerea pedepselor Mă mândresc cu această decorație Arătă crucea de fier de la gât Pe care am primit-o pentru severitatea și rigoarea serviciului pe care îl conduc Rai, scurărul a spus Războiul presupune duritate, iar duritatea trebuie răsplătită Orice idiot poate lupta pe front Dar arată-mi, te rug, unul care ar putea dirija cu mână foarte un serviciu ca al meu De la bun început e nevoie de multă cultură Simți psihologic și o vastă experiență de viață. Cât se poate de adevărat, munca noastră e o muncă grea. Pe mine, bună oară, medicul vrea neapărat să mă trimită pentru șase săptămâni de odihnă obligatorie la Baden-Baden. Nu cunoști cum pe coleg nici i va adrese pe acolo? Fom graba, axuruse cu subînțeles și urmări cu privirea volutele fumului de țigară. Ce trabucuri excelente ai, dragă rol! Nu mi-ar displace să am vreo două cutii din astea. Vei avea cinci mâine, promise Shrol. Minunat, o să ți-o trimit pe servanta mea rusoică și o listă de adrese utile." Generalul șrol se aplecă spre urechea oaspetelui său și-i șopti confidențial. Ai auzit de zvonurile alea îngrozitoare care circulă prin Berlin? Ci ca armata noastră din Caucazie în plină de rută. Dacă e adevărat, victoria nu mai e chiar atât de sigură." Generalul von Grabach sări ca ars. refuză, cred. Te îndoiești cumva de victorie." Pentru nimic în lume imediat celălalt. Nici în somn nu mi-ar trece prin minte asemenea gând. Dar s-a găsit în serviciul meu un Oberfelwebel care și-a permis totul de aprecieri de fetiste. Firește am să-i fac imediat vânt. Tipul neagă, evident, lași ca toți ce de teapa sa. Eu când au zvonuri văd roșu. Generalul von Grabach suflă un nor gros de fum și contemplă cu atenție capătul incandescent al trabucului. Sper, scump pe coleg, că omul de care îmi vorbești a și ajuns pe mâinile cui trebuia. Obrazul lui Șrol câpată culoarea pătlăgerii răscoapte. Băigui ceva de neînțeles, apoi făcu primul lucru care îi trecu prin minte, adică își făcă telefonul. Ai să mă iert, scump pe coleg, dar mi-am amintit de o chestiune foarte importantă. Geru centralei biroul de furnituri speciale și angajă o scurtă conversație cu șeful depozitului. Da. Dragă Obersintenden Schmidt, fii atât de amabil și trimite-mi 8 cutii cu trabuce lungi și o navetă cu 6 sticle de șampanie, acelea cu etichete aurii pe care tocmai le-am primit. Mersi, mersi, dragă prietene, și să știi că problema permisei dumitale s-a aranjat. Râse subțirel puse receptorul în furcă și-l bătru amical pe umăr pe colegul său de la justiție. Trabucele sunt pe drum. M-am gândit și la niște șampanie pe care am primit-o chiar acum din Franța. E marca dumneitale preferată. Se despărțiră strângându-și cordial mâinile. A ajuns la ușe, vom graba se opri. înaintează un raport referitor la porcul acela dezvonist. zvonist. Îl vom instrumenta cât se poate de rapid. Tocmai am primit de la cartierul general instrucțiuni foarte severe în legătură cu sancționarea celor care propagă știri false și defetiste. Rămas singur, generalul de intendență se porni să măsoare biroul în lung și în lat, zornăind din pinteni. Simțea cum o ia cu fierbințelii. Ticălosule, mormăia el cu năduh. Ticălosule, vrei să mă înfunzi? Luă un trabuc, îl frânse între degete, luă un altul. Umpru paharul cu comiac, îl dădu pe gât și-și mai turnă unul. Cum să scape din încurcătură? Pe cine ar putea sacrifica? Ia stai, parcă nu de demult în timpul unui chef. Jol se învioră, îi venise ideea salvatoare. Pe locul chemă pe adjunctul său un alt staps intendent contabil de bancă înainte de război. Brand, îl întâmpină generalul, îți amintește Oberfeldwebelul ăla, care îi tot dădea cu retragerile strategice pe poziții dinainte stabilite? Adjunctul se gândi câteva clipe, apoi fața sa sperbă de consopist se învioră. Da, domnule general, mi-l amintesc, trebuie arestat imediat ordonă generalul. Arestat pentru ce? Manifestări de fetiste, explodă generalul care începuse să se monteze. Zvonuri, neîncredere în victorie. asemenea indivizi nu trebuie lăsați în libertate. Adjunctul emise un vag protest, dar, domnule general, eram cu toții de acord. Retragerile astea strategice prea se țineau lanț. Se prea poate, domnule Brand, ca dumneată să fi împărtășit aceste păreri, în niciun caz eu. Asta sună a propagandă moscovite sau a măgarilor de la BBC care urmărește slăbirea încrederii trupelor în infailibilitatea fiurărului și credinței în victoria finală. Scârțea scârța pe hârtie, care era brand, se arici pe loc. Avea o excelentă memorie, își aducea perfect aminte de spusele generalului și se decise să împrospăteze ținerea de minte a șefului său. Domnule general, spuse el pe tonul unui contabil, care semnalează o regretabilă eroare. V-aș aminti cu permisiunea dumneavoastră că ați aprobat retragerile strategice, dar chiar ne-ați povestit tot soiul de nostimade în legătură cu aceste operațiuni. Nervos, Jrol își miji ochii și își plecă bărbia pe care o avea moale și teșită. Ai o admirabilă memorie, domnule Brandt, poate ai putea să-mi amintești și alte spuse de ale mele, nu mai țin minte nimic. Nătângul adjunct nu intui primejdea și continuă să turăie. Oh, domnul general a făcut o remarcă din cele mai spirituale. Ne-am tăvălit cu toții de râs. Domnul general a întrebat ce e acela un paradox și cum nimeni nu a știut să răspundă, tot domnul general ne-a lămurit. Este de a te stabili din plăcere și nesilit de nimeni în cel de-al treilea rai. Ia te uită, mormăit generalul frecându-și mai insistent bărbia. A mai și cântat continuă nevinovatul brand. Am cântat și un cântecel nu prea ortodox, ba chiar deloc. Doamne, ia că ce subversiv în al treilea rai, ia nevăzul, ia -ne auzul, subversive în al treilea rai. Eram, desigur, beți, dragă Brandt, niciun ofițer german sănătos aminte n-ar cânta asemenea orori. Chiar foarte beți, confirmă fostul contabil, Oberfell, Weberul Kaiser era și el machit rău de tot. Într-un cuvânt, toată lumea era abiată criță, închise generalul. Dar spune dragă Brandt, de la cine au pornit toate aceste tâmpenii? Păi, de la dumneavoastră, domnule general, îngăimă adjunctul. Ba, ați afirmat chiar că poporul german se împarte în două grupuri. Unul care luptă și altul care profită de pe urma celor care se bat. Îngrozitor ce poate spune omul la beție, gemul generalul. Să nu o luăm însă, în tragic, scumpe brand. Oameni suntem, ce Dumnezeu. Fostul contabil a avut un chicotit complice. Era întru totul de acord cu generalul. Și acum continuă generalul. Hai să vorbim l despre acel obăr, fel Servește-te cu un trabuc, dragă prietene. O persoană complet lipsită de simțul umorului se interesează de el. Așa stă lucrurile. voi i și cât mai departe, cu putință. Aranjează ceva și cu actele lui. Totul trebuie să dispară. un înțepenii. Imposibil, domnule general. În plus e și incorrect. Toate documentele de serviciu sunt înregistrate. Nu-i cu putință ca ele să dispară. Documentele sunt un lucru foarte important, domnule general. Unde am ajunge dacă n-am ține la documente? De data asta generalul își ieși completamente din sățâni. Să te ia dracu cu documentele și corectitudinea dumitale. rectitudine Fă ce ți se ordonă sau te expediezi într-un batalion de marși. Pe brand îl apucă dârdâitul. Nu-l mai văzuse niciodată pe general în asemenea hal. Ce ăsta era un ton pe care vrei să-l folosești într-o discuție de oameni aleși? Doar răcanii pot vorbi așa. Denorocitul ăsta de obărfel, Weber, să dispară imediat, ca măgarul în ceată. Mai înțeles, stab intendent? — Înțeles să trăiți, domn general. Îl trimit la un regiment de infanterie în Grecia. Am acolo pe cineva. Cretinule, urlă generalul. Îl trimis pe frontul de est, la o unitate din linia întâi. Îl trimis în Finlanda, dincolo de cercul polar. Nu înțelegi că individul trebuie să dispară? Nu pricep că e o amenințare pentru noi. Cât privește hârtiile lui? Generalul coborâ vocea și se plecă spre urechea adjunctului său, alb cavarul la față. Hârtiile însobă cu ele să nu rămână decât cenușe și fum. Brand își pierdu până și glasul, ceea ce se întâmpla nunca încă pe ancreierul său de contabil. Sfinte Dumnezeule, Pe asta însemna distrugere de documente oficiale, fals în acte publice, abuz în serviciu. Simțea cum se năruie un întreg univers universului, în ce vierspar nimerise. Imediat ce acesta părăsi biroul, generalul ceru să vină la el agiotantul, un tânăr locotenent de infanterie foarte curajos, ce-și pierduse pe front un picior. Fă-te comod, Bruker," îl invită el arătându-i fotolul. O țigară?" Volbind, generalul se învârtea prin cameră, presnindu se ușor peste palmă cu o riglă. Bruker continuă el, E din care afară de greu, să navighezi prin numea statică, lua să evită recifele și bulboanele." Locotenentul fuma cerere reflectând. Ce porcărie mai pui la cale jigodie? De mine nu te poți atinge. Fratele meu e în anturajul lui Himmler și te poate expedia pe front înainte de a putea să zici Uf! Hai, parșivenie, dă-i drumul! Nebănuind tandrele gânduri ale subartenului său, generalul se apropie de el zâmbind. Adjunctul meu e un trântor, deloc ceea ce ne-ar trebui aici. Un imbecil, făcuse locotenentul. da, cam așa ceva. Confirmă cu oarecare rezervă generalul. Mai putea scăpa de el? Înțelege însă, Bruker, n-aș vrea pentru nimic în lume să se știe că eu i-am dorit mutarea. În niciun caz, din potrivă, trebuie să pară că am făcut tot ce mi-a stat în putință ca să-l rețin. Bruker tădu din cap în semn că a înțeles. Generalul chicoti nervos. Se face cât ți bate din palme, domnule general. O să ajungă precum un meteorit direct în linia întâi, de preferință într-o unitate SS din Ucraina. Generalul își frecă mâinile. Dacă îi zbutești, ești capitan în două luni." Fanfaronul Fanfaronule, gândi Blucăr, poate deveni și fără tine." Mă întreb însă ce știe despre tine acest adjunct de vrei să scapi de el atât de urgent." cretin, însă ca să nu merite să ajungă în tranșee la oaltă cu alți eroi." Patru ceasuri mai târziu, soarta adjunctului era pecetluită. Prin teleimprimator, serviciul de cadre al armatei cerea afectarea fostului contabil, La o unitate din zona operativă Animat de cele mai frumoase sentimente, generalul se strădui să-l ajute pe nefericitul său adjunct Dar eforturile lui rămase răvane Peste tot primea același răspuns, ordin venit de sus Cu această ocazie generalul constată destul de înspăimântat și ce vaste și influente relații avea aghiotantul său o locul locotenent Fostul adjunct primi tot felul de încurajări, un pachet cu diverse lucruri bune de mâncare și în aceeași seară plecă spre Riga. De acolo trecu în Finlanda. Da. Pe ordinul său de misiune scria, frontul de nord, Suomi Salmi. În puțin timp, von Grabach se informa cei cu fel vebelul de fetist. Șol îi răspunse că spre marele său regret, sub fusese mutat, dar că dacă generalul dorește, poate ordona ca omul să fie căutat. Aflând însă că aparține de acum unei alte armate staționate în afara Germaniei, von Grabach nu insistă. Un asemenea demers ar fi putut crea complicații, serviciul de cadre al armatei, putând fi uneori supărător de curios. Nu-i rămânea decât să claseze cazul și să-și salute colegul, care se dovedise surprinzător de isteț. În aceeași zi, primi două rădite cu coniac, iar generalul lor pleca să se odihnească la Baden-Baden. E desperiat cât de tare te poate istovi o muncă prestată cu conștiinciozitate, declară el pe peronul gării. Coniacul intendenței se dovedea a fi o licoare divină și generalul von Grabach îl primi pe consilierul de stat Berner, plutind în plină euforie. Convorbirea lor dură destul de mult. Consilierul îl implora să dea dovadă de clemență în cazul fiului său, locotenentul artilerist Heinz Berner. La început generalul rămase inflexibil, dar dându-și pe parcurs seama că vizitatorul său are relații multiple și influente, deveni amical și promise că va face tot ce-i va sta în putință. Înțelegeți însă, domnule consilier de stat, e dificil, extrem de dificil. Nu sunt eu cel care decide. Ordinele îmi vin de sus. Dacă ar fi după mine, i grația pe toți cât sunt amoroare de violență și brutalitate. Dar disciplina domnului consilier de stat stă mai presus de orice: datoria unui militar însă să se supună orbește. E un război îngrozitor, murmură consilierul. Generalul îl aprobă în tăcere: Crima fiului meu este o crimă pasională, nu era în toate mințile când a comis-o. Nervos, Bernard bătea darabana de cu degetele în rezemătoarea fotolului. Vă implor, obțineți ca fiul meu să fie trimis într-o unitate disciplinară, chiar și printre deținuții de drept comun. Berner vorbea cu înfocarea disperării. Generalul dădea din cap, sigur va face imposibilul ca să-l salveze pe băiat. Luare împreună cafeaua, bine stropită. La al patrulea pahar de coniac, Berner îl invită pe general să petreacă o zi, două, trei, la Hamburg, la reședința sa din Blacansei. La rândul său, generalul făgătui solemn să înainteze și să sprijine, uzând de întreaga autoritate, cererea de grațiere. Noi, oamenii de lume, trebuie să ne susținem unul pe altul." Conchise Bernard. se întoarse acasă cu sufletul în sărbătoare și nu se putea abține de a nu povesti celor din compartimentul de tren cazul care îl adusese în capitală. Cât de omenuși sunt generalii noștri!" exclamă el în final. Zău dacă cei împotriva cărora luptăm se pot lăuda cu același lucru." Nevasta sa leșină de bucurie aflând vestea. Telefonul zbânea într-una. Heinz a fost grațiat. Nu va fi, ce a fost. Consilierul început pe dată de mersuri în vederea afectării fiului său la un regiment disciplinar de artilerie. Generalul major Hartmann, care cunoștea pe cineva la statul major al unităților disciplinare, promise că se va ocupa de Heinz și îi va găsi un loc într-un regiment din cadrul armatei a 14 -a, în prezent pe front. Consilierul expedie o lungă scrisoare fiului său. Ai fost grația și sperăm să fii trimis într-un regiment disciplinar de artilerie. Scriind pe plic adresa zâmbiei înduioșat și îi spuse Data viitoare voi scrie numărul unei autentice unități militare și nu pe acela al închisorii ăsteia oribile La Berlin generalul von Grabach își aprinse trabucul, turnă un păhărel de comiac și se instală confortabil la vastul său birou Petrecuse o noapte senzațională cu amanta sa și fusese anunțat că va beneficia de o lungă permisie la Berthesgaden Ce minunată călătorie! Între două înghițituri, lua primul dosar de grațiere. Locotenent artilerist Heinz Berner, degradat, condamnat la moarte. Deținut la fortăreața Torgau, Saxonia, sectorul 2, celula 476. Generalul frunzării indiferent dosarul, citind când aici, când colo. Îl lăsă pe masă și luă pe celălalt absolut identic, diferea doar numele. Felvebelul infanterist Paul Nicolas Grün. Cu aceeași indiferență, lăsă privirea să alunece peste paginile acoperite de un scris mărunt și des. Sorbi din coniac, ar fi vrut să citească mai departe, dar era atât de plicticos. Își aminti că trebuie să-și pregătească și bagajele. Plecarea la Berkthus Garden era pentru a doua zi. Lua stiloul, cerneala curgea prost și se văzu nevoit pe apese penița. Fără o secundă de șovăire, așternu câteva linii drepte, regulate, cuvinte care puneau capăt la două vieți. Din acel moment, nimic nu-i mai putea salva pe cei doi deținuți de la Torgau. Chiar dacă rușii ar fi apărut la poarta închisorii, condamnații tot ar fi fost executați, fie și în celulele lor. ordinul ordin, amintirea acestei clipe nu-l va chinui niciodată pe generalul von Grabach, nu va reînvia nici măcar în visele sale cele mai urâte. Disciplina aparține războiului, așa cum îi aparțin mormanele de cadavre. Vor exista de-a oameni care să trimită alți oameni la moarte. Generalul așeză meticulos cele două dosare, unul peste altul, le potrivi colțurile și dădu să se scoare când un gând neplăcut îi trecu prin minte. Promisiunea pe care o făcuse consilierului Berner. De ce venise imbecilul ăla să-l Un război îngrozitor? Păi ăsta e de fetism să dea. Tipul ar trebui pus sub urmărire. Iritat de această amintire, generalul pornise măsoare încăperea lui și în lat. De ce îi lăsase omului o falsă speranță? De vină era numai acel savuros coniac, de vreme ce el personal era împotriva grațierilor. Curtea marțială judecase se pronunțase și cu asta basta. Disciplina era o necesitate absolută. Dacă se renunță la ea, înseamnă să se renunțe la însă și ideea de război. Ori așa ceva era de neconceput. Generalul se învioră. Totul se isprăvise, sună și apăru un subaltern. Trimite hârtiile astea la Torgau, ordonă el tânărului ofițer. Și când se iasă pe ușe, îi strigă, ah, uitasem, comunică-le părinților condamnaților că le este îngăduită o ultimă vizită. Am înțeles, domnule general. Pocni din călcâie ofițerul. Fungrabah dădu din cap și își spuse, poate să dur, dar în orice caz omenos. Cine ar mai fi dat o asemenea încuvințare? Doamna Berner desfăcu plicul oficial. Dacă doriți să faceți o ultimă vizită deținutului Heinz Berner înainte de execuția acestuia, care va avea loc pe data de 24 mai la ora 5 dimineața, prezentați-vă la comandatura închisorii Torgau pe data de 23 mai orele 18. Autorizația e valabilă pentru 4 persoane și numai la data și ora stabilite. Durata vizitei 10 minute, semnat von Grabach, general de infanterie. Doamna Berners scoase un țipăt sfârșietor. Cazul doamnei Grune a fost mai tragic. 12 ore pe zi am muncea ca femeie de serviciu la hotelul Graf Molche. Primind scrisoare a venit la lucru într-o stare de gvasi somnambulism. Își făcu treaba prost și fu amenințată că va fi reclamată la inspectoratul muncii, ceea ce echivala cu trimiterea într-o fabrică de muniții. Trei luni mai târziu, femeia se sinucidea, aruncându-se sub roțile metroului în stația Sanct Pauli. La Torgau, scrisoarea consilierului fusese citită de toată lumea și eram convinși că băiatul scăpase. Pe Sfântă Fecioară exclamase Haideului de-a binerea. E prima oară când văd așa ceva. Heinz, ești băftosul băftoșilor. Topit de fericire, Heinz, Berner, râdea. Noi ne instalasem pe patul lui. Celul a fremătat de bucurie. Consideră-te înviat din morți, îi spuse porta. În orice caz, acum ești un camarad, un prieten și nu o scârbă muncoasă de ofițer. Te luăm cu noi la godacul vesel. Doar bătrânul părea sceptic. E prea frumos ca să fie adevărat, spuse el după ce părăsirăm celula. Nu pricep de unde a aflat ai căsut toate astea când noi nu știm încă nimic. Ar fi trebuit să primim ordinul prin teleimprimator. Ba eu am întâlnit în regiunea străină un caz asemănător intervenit cald. Gagiul fusese de acum legat de stâlp când a sosit în goană unul de la comandament cu grațierea. Bizar, bizar, mormăia bătrânul, Ea ești ceva care mă depășește, sper că nu-i nimeni atât de mârșat încât să glumească într-o atare situație. Pariez că se găsește și din trăștea, întrebă porta. Nu pariez pe asemenea lucruri, se strop și bătrânul, termină cu tâmpenile. Barcelona, a fost cel care venind de la secretariat, ne-a adus vestea. Livit la față, abia reușea să vorbească, îl împușcă pe Heinz, mâine la 5 dimineața. Imposibil, am văzut cu ochii mei ordinul, se bâlbea Barcelona. E semnat de nușcare general. Haut, fel veberul, îl are pe mașina de scris. Ne-am privit în tăcere. Bietul băiat, opti bătrânul, va fi groaznic. Credea că mâine va fi eliberat. Cine o să-i spună? Eu, se oferim micuțul și când te gândești că la început nu-l puteam suferi pe ofițerașul ăsta. Acum e drag și mă îndurerează. Rar lucru să mă îndurereze ceva." Mă întreb cine îl va executa, fac cu porta. Noi, răspunse cu voce joasă Barcelona. Imediat se stănuie zarbă, Barcelona scutură din cap. Noi, grupa întâi, așa ne pică rândul. În afară de Heinz mai sunt alți trei, deci va fi aliniat întregul pluton. Vedeți și voi că n-avem nicio șansă să fim înlocuiți. Legionarul își mușcă unghiile. În cazul ăsta trebuie să-l ajutăm. Scoase din buzunar două țigări cu opium și le întinse micuțului dăile. O să-l mai ușureze. Eu mă duc după sanitar ca să-i facă o injecție în plus peste cea reglementară. După ce o să-l măturăm pe Adolf și o să băgăm la sdub toată gașca lui, o să-i anunț pe toți că-i grație și o să-i spânzură a doua zi. Până atunci o să streacă treacă, îl potoli bătrânul, și n-ai să spânzuri pe nimeni. Mă duc la Heinz, anunță micuțul, și vă jur că pe comisarul de poliție, Miu de la circa de pe David Strase, o să-l gâtui cu mâinile mele, îndată ce îi sprăvin cu războiul lui Adolf, și nu o să mă poată împiedica niciun rusnac ori de pe lumea asta. Bun, bun, dar acum du-te la Heinz și vezi ce vorbești, îi fă cuvânt bătrânul. Micuțul descuie ușa celulei. Heinz citea. Se rezemă de ușor și aruncă legătura cu chei pe masă. Bernard trebuie nu spune că ai venit să-mi dai drumul." Sunt atât de fericit că nici să mănânc nu -mi vine." Micuțul îi întinse o țigară. Un timp fumară în tăcere. Crezi că mâine la ora asta voi fi transferat la un regiment disciplinar?" Nu," articulă micuțul, nu cred." Haide," îl spunea el, uitându-se la ferăstruica zăbrelită ca să evite privirea deținutului. Haide." Trebuie să-i spui a venirii Popi. Cercetă câteva clipe policioara cu cărți, prinsă deasupra mesei din scândură grosolană, apoi îl fixă pe Bernard drept în ochi. Plin de veselă așteptare, tânărul îi întoarse căutătura. Mare ciudățenie și cu tine, micuțule, ești banditul cel mai brutal din cât ți-am întâlnit. Baci spaimă care oricare om cum se cade și totuși, uite, nu știu cum Dumnezeu, dar lumea ajunge să te îndrăgească. Nu sunt deloc un băiat bun. Mormăi micuțul și nici nu țin să fiu așa ceva. Cei cu tine, întrebă mirat, Berner. s-a întâmplat ceva? Ține-te tare, camarade, ăștia nu vor să te lase. Ce ai spus? Berner sări în picioare. Ne-am fost grațiat. A fost un banc prost. Te înșeli, gemulocotenentul, apucându-l pe micuțul de mână. Se făcuse alb la față cavalul, parcă golit de sânge, cu mișcări nesigure, caută pe pipăite scrisoarea tatălui său și o întinse. Privește! Uite, scrie aici. Am obținut grațierea ta și mutarea într-un regiment disciplinar. Nu-i cu putință. N-ar fi scris niciodată așa ceva dacă nu era sigur. E o încurcătură. O confuzie de nume. La torga nu există decât un singur locotenent, Heinz Berner. Și acela ești tu. Ți-a venit rândul, prietene. Vorbi potihnindu-se micuțul. Berner se prăbuși ca să cerat. Cei, ce, ce s-a întâmplat? Mormăi micuțul, aprecându-se îngrijorat deasupra condamnatului la moarte, care se venea cu greu din șoc. În același moment intră și preotul. Purta uniforma cenușie de campanie cu vulturul de postaf, ținând în gheare svastica cu sut pe mânecă și crucifixul spânzurând de gât. Era un tinerel cu gradul de obărloid nant. O clipă se uită la cei doi. Privirea ei se încrucișe cu scăpărarea feroce din ochii micuțului, adevărat hău de ură. Pricepu că n-are ce căuta aici și se retrase fără un cuvânt. Când? întrebă Bernard, stivind între degete mâna micuțului. Mâine la cinci dimineața. Cine o va face? Colosul nu răspunse imediat. Mușcându-și buzele, fixa becul care spânzura de tavan. Bernard se sculă de pe jos și începu să se învârte prin celulă, ascunzându-și fața în palme se opri și-l apucă pe micuțul de umeri. Cine o să-mi puște? Noi. Camarade, ajută-mă, nu rezist. E cumplit acum când m-am crezut salvat. Micuțul se foi. Uite, propuse el. A de la cap cu patul pistolului meu și după aia zboară singur creierii. Așa o să-ți fie mai ușor. Dar foul o la iuțeală, aminte, îs eu bun pentru douășpe gloanțe înhoit și asta nu mai convine. Nu-mi drăznesc, gemul Werner, mi-e frică. Trage tu mai bine în mine ca și cum aș fi vrut să evadez. Atunci când abia picase și aici aș fi făcut-o cu plăcere, acum însă nu. Nu pot trage într-un prieten și nici nu o să o fac. La fel și porta, dar dacă și alții nu vor trage, nu conta pe asta, băiatule. O să o chească și o să o chească bine. Ce-am hotărât eu și porta ne privește numai pe noi. În caz de refuz, întreaga grupă ajunge la curtea marțială și după aia direct la zid. O știi și tu că doar ești ofițer. Sabotarea ordinului pedapsă cu moartea. Uite, ți-l trimit pe Julius. Încearcă să-l pocnești și să o ștergi. El va trage la sigur." Îl cuprinse cu brațul pe după, umeri. Eu, eu nu pot, înțelege, sunt un porc e adevărat, dar nu ca Julius. ăsta e un ticălos de prima mână. Odată în Rusia a denunțat jandarmeriei un prăpădit de țăran și a lăsat orfană o fetiță de o Acum, Acum amice trebuie să plec. Dacă-i ceva, sună. Bătrânul o să vină să stea de vorbă cu tine. Se pricepe mai bine ca mine." Brusc, fața de brut a micuțului se lumină. Știi ceva? Poate că toate poveștile astea cu raiul nu sunt chiar scorneli, poate că sunt adevărate. Poate că mâine dimineață la 5 și 5 ai să te simți cu mult mai bine decât ai fi visat vreodată. Berner plângea pe înfundate cu capul în palme, cu siguranță că e un strop de adevăr în tot ce se spune despre lumea de apoi. Un popă mi-a zis că odată mort ți -e mai bine. Moartea lentă e cea nasoală, dar tu ai să ai parte de una rapidă de tot. Haide și saharianul, sunt răgători de elită și nici n-ai să simți cum ai ajuns la cer. Acum camaradei trebuie să roesc. Aruncă pe masă un pachet de țigări și o cutie de chibrituri, faptă care îl putea costa șase luni de carceră cu fiare la picioare. Pedeapsă oficial suprimată, dar mai departe în vigoare în regimente disciplinare.